Celor de la lumini, sunet, spotlight și camere video, haideți să-i aplaudăm! Celor de la proiecție! De multe ori nu-i vezi că sunt acolo sus cocoțați, tot timpul ne uităm la nivelul ăsta, dar fac o treabă bună și... Le-am zis asta ca să mă pun într-o lumină bună pe internet, Se pe tine mă bazez... Astăzi, în timp ce uh, citeam Biblia și mă adânceam în cuvânt și în Evanghelii, am primit un telefon de la... Deci, menționez, citeam Biblia și cuvântul, mă rugam în limbi și așa. Am primit un, te un telefon de la băieții din grupa mea, puțin mai lumești și mai carnali, care mi-au zis uh, din firea lor să nu uit că astăzi joacă Turcia-România. Acum, eu nu aveam de unde să știu chestia asta când citeam Biblia, N-am nicio treabă cu asta și o zis, mă, ai grijă cum predici astăzi că trebuie să prindem și meciul ăsta. Eu n-avem de unde să știu dacă nu spuneau ei că azi mutul revine la Națională după ce s-o transferat la Ajații. că în Istanbul vor fi 50.000 de oameni în tribune și puțini români. Deci, băieții din grupa mea au nevoie și ei de Evanghelie și de Biblie. Eu n aveam de unde să știu, dar o să încerc să le fac să le împlinesc dorința în seara asta. Anul ăsta a fost pentru mine un an al contrastelor, un an în care am experimentat lucruri minunate, dar un an în care am fost parte și ca și biserică, și ca și familie la marea tragedie care s-a întâmplat în biserica noastră. A fost un an al contrastelor pentru că în relații, în relația mea cu Ligia a susit ceasul și anul ăsta m-am căsătorit. E un lucru... Extraordinar să fii că, fi căsătorit, Vă spun. Am onoare și am bucuria să mă trezesc în fiecare dimineață. Vă zic ăsta e lucrul tare. Lângă cea mai minunată și mai frumoasă fată din întreg Universul. Amen haideți să o aplaudăm. Dacă astăzi arat bine, e pentru că m mă îmbrăcă. Dacă nu arat bine e vina mea. Ok? Și așa Dani, că de la el am primit pantalonii ăștia. <laughs> Prima oară încerc, așa că eu fost mici Dani și... și pe mine mă strâng un pic. Dar e fine. Și a fost un an bun și pe plan sportiv, pentru prima dată după șapte ani de zile. Steaua ocupă primul loc în clasament. Cei care nu știți nu vă interesează, nu nimic. Unii dintre voi poate acum vreți să plecați de la predică, că sunteți dinamovici sau rapidiști. Suntem pe primul loc în cupa UEFA în grupă și în campionat. Asta e un lucru mare, au trecut șapte ani, Dumnezeu astăzi mi-a împlinit dorința inimii mele. Mă nu știți cine este, aua, dar e ok. Nu știu câți dintre voi îl iubiți pe Iisus în seara asta. Poate sună așa o întrebare cinză, așa ca la grădiniță și ca la grupa de sus de la copii. Câți îl iubiți pe Iisus în seara asta? Dar vă spun că... nu. Într-o oră, în Istanbul, 50.000 de, de turci își vor declara iubirea pentru echipa lor națională, cum n-ați mai văzut pe niciun stadion în lumea asta. Și eu cred că în seara asta la Salem, dacă îi se pun o întrebare, câți dintre voi îl iubiți pe Isus. Eu cred că noi, ca și creștini, suntem cea mai tare galerie din lume. Așa că vă întreb din nou, câți dintre voi îi iubiți pe Isus în seara asta? Amin. Eu cred că seara asta poate fi ceva special pentru tine, ceva deosebit, din coro de faptul că România au să bată Turcia și o să fie o experiență care de la Ștefan cel Mare încă o ce n am mai avut-o. Eu cred că în seara asta Dumnezeu va lucra la viața ta într-un mod cum nu te-ai așteptat. Dar am un Dumnezeu care depășește așteptările. Amin? Și va depăși așteptările tale în această seară. Haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Daniel, capitolul 3. Și începem cu versetul 1, o să citim puțin în seara asta. Împăratul Nebucanețar a făcut un chip de aur înalt de 60 de coți și l-a de 6 coți. L-a ridicat în Valea Dura în Ținutul Babilonului. Împăratul Nebucanețar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitor, pe cârmuitori, judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe lejuitor, pe judecători și pe toate căpetenile ținuturilor ca să vină la sfințirea chipului pe care îl înățase Împăratul Nebucanețar. Atunci dregătorii, îngrijitorii și cărmuitorii, judecătorii cei mari, vistiernicii, legiuitorii, judecătorii și toate căpeteniile ținuturilor s-au strâns la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul nebucanețar. S-au așezat înainte chipului pe care îl nățase nebucanețar, iar un crainic a strigat cu glas tare, Iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbile. În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, aleutei, psaltirii, în și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul nebucanețar. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins. De aceea, în clipa când au auzit toate popoarele, sunetul trâmbiței, cavalului, chitare, alăutei, psaltirii și a tot felul de instrumente, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat chipului de aur pe care îl înălțase împăratul Nebucanețar. Cu prilejul acesta și în aceeași vreme câțiva haldei s-au apropiat și au apărât pe iudei. Ei au luat cuvântul și au zis împăratului Nebucanețar, să trăiești veșnic împărate, ai dat o poruncă foarte clară, după care toți cei care vor auzi sunetul trâmbiței, cavalu, echitare, alăutei psaltirici, în poli și a tot felul de instrumente de muzică vor trebui să se arunce cu fața la pământ, să se închine chipului de aur și după care oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina va fi aruncat în mijlocul unui cuptor cu foc. Dar sunt niște iudei cărora le-ai dat în grijă treburile ținutului Babilonului și anume Şadrac, Meșac și Abednego, oameni care nu țin seamă deloc de tine împărate. Ei nu slujesc Dumnezeilor tăi și nu se închină chipului de aur pe care le-ai înălțat tu. Atunci nebucanețar, mâniați și prin de urgia, da poruncă să se aducă Beşadrac, meșac și Abednego și oamenii aceștia au fost aduși în dată înaintea împăratului. Ne a luat cuvântul și le-a zis: În Adin Soare și Adrac, meșat și Abednego, nu, slu, nu slujiți voi Dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat. Acum fiți gata și în clipa când veți auzi sunetul trâmpiței cavalului chitare, al otei în și a tot felul de instrumente să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina, lui veți fi aruncați pe îndată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Și Shadramesha și Abednego au răspuns împăratului Nebucanețar noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus iată Dumnezeul nostru care slujim poate să ne scoată din cuptor la prins și ne va scoate din mâna ta împărate și chiar de nu ne va scoate să știi împărate că noi nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat mai departe povestea nu să citim tot ei sunt aruncați în cuptor și Dumnezeu îi scoate nevătămați cu ei îi scoate nevătămați din cuptor. Și întoarcem și la 1 Ioan, capitolul 4, până la versetul 6, prima parte, care spune așa. Voi copilașilor sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume și lumea ascultă. Noi însă suntem din Dumnezeu. Unul dintre voi puteți bifa în fișa din odea de rugăciune, că ați citit Biblia astăzi, Titlul mesajului meu de astăzi este Rebel. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru seara asta, îți mulțumim, Doamne, pentru, pentru timpul de laudă și închinare, pentru prezența Ta. Mă rog, Doamne, minutele care ne-au mai rămas, Tată, să transformi viețile noastre. Doamne, lasă Dăul Tău ce sfânt să lucreze liber la inimile noastre. Și ne rugăm, Doamne, dacă Te uiți la fotbal în seara asta, să bată România. Amin. Amin, amin. Trebuie să zic pe asta, că dacă totuși Dumnezeu se uită la fotbal, Turcii sunt musulmani, așa că avem o șansă în plus. Nu am să niciodată un moment aparte din copilăria mea. Eram în clasa 5 -a, astăzi o să vorbesc mult despre fotbal, am intrat în atmosferă. Eram în clasa 5 -a și din familie sunt stelist. Asta se transmite din generație în generație, cu nuia sau fără nuia, cu vorbă bună, ești stelist, ori nu ești deloc fan fotbal. Și eram în clasa 5 -a, și aveam un coleg de clasă mare din Amovist. Era și mare din Amovist și aveam mulți bani. Și colegul ăsta de clasă într-o zi vine la mine înaintea unui meci steaua stea Și îmi zice așa. Eu nu-ți promit că nu o să spun nimănui. Ai 70 de lei. Dacă îmi spui mie, nu, m-am spui mie. Atât, dar vreau să aud din gura ta că ții cu dinamo. Atât. Acum 70 de lei. Atunci valora mai mult decât valorează acum. Era undeva așa la o sumă de vreo 2 milioane puteai cumpăra. Și în inima mea atunci a început să dea un război, mă gândesc, mă, dar nu m-aude nimeni dacă cumva asta zice la ați colegii cuvântul meu împotriva cuvântului lui și fac și niște bani. Și țin minte, în ziua aia ce bătălie mare s-a dat în inima mea, dar mi-am adus aminte vorba unchilor mei care cât după ce dădeau steau de dădeau cu paharul de pământ, cu cu toate de bucurie, trăgeau fața de masă că nu e lucru mai mare în sport decât să ții cu steaua. Și în momentul respectiv, m-am uitat la colegul respectiv al meu și am zis, știi ceva? Țineți bani, zic. Atâta puteți voi din Amoviști să mituiți -mi să fiți suporte, zic. zic. Cine are steaua o în sânge și o are de mic. Și mă gândesc astăzi, de când, de când eram, mă gândesc astăzi, de fiecare dată când văd un meci cu steaua, mi-aduc aminte de momentul ăsta. Și mă zic, mă, dacă luam decizia greșită atunci, ce rușine mi-era astăzi de fiecare dată când mă uitam la un meci. Vedeam așa, un fățarnic, știi? A fost un moment important în viața mea când mi-am dat seama atunci că un suporter adevărat poate fi suporterul unei singure echipe, indiferent că pierde sau câștigă bani, indiferent că echipa pierde sau câștigă meciuri. Dacă ești suporter adevărat, nu poți să ții cu două echipe. Aveam prieten care, anul ăsta cu cine ții? cu Unirea Urziceni, ai ah, spă primul loc, anul viitor cu cine ții? cu Rapid, că ah, pe primul loc. Tu te uite la Cartoon Network, nu la fotbal. În Roman, capitolul 12, cu versetul 2, cuvântul zice să nu vă potriviți chipului veacului acesteia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea plăcută și desăvârșită. Nu știu dacă ți-ai dat seama, dar lumea în care noi trăim are un chip. Biblia ne spune că lumea în care tu trăiești în fiecare zi are un chip. Și nu numai că lumea îl are, dar dorința lumii este să imprime chipul ei pe fața ta. Dimineața când te trezești și te duci să te uiți în oglindă, lumea ar vrea că atunci când te uiți în oglindă să vezi chipul ei. În Romani, capitolul 12, în versetul 2, care tocmai l-am citit, Dumnezeu ne face o chemare la rebeliune. Acum, mulți dintre voi, Uf, dai cu apă, dai un pe vecinul, ce-mi vorbește asta? Și nu o rebeliune așa cum am mai auzit predicându-se, nu să ne răsculăm împotriva autorităților noastre. Există o rebeliune care ți este permisă. Și ascultăm în seara asta, poate teologia ta se va schimba. O să predic un mesaj puțin mai radical și unii dintre voi poate să mă iubiți mai puțin și nu o să mai împlătiți un suc sau ceva la cafe și acum faceți vinerea după ce predic, mulțumesc. Este o, rebe o rebeliune împotriva chipului acestui veac. Și lasă-mă să spun ceva în seara asta. Oricât de bine ți-ar spune prietenii, colegii, părinții tăi că chipul lumii stă pe fața ta, te mințesc. Chipul lumii nu-ți vine bine deloc. E ca și atunci când o fetiță de trei ani încearcă să se marcheze. Știți ce este? Își dă cu ruși în jurul ochilor, cu pudră pe gură și zice Ce frumos m-a machiat! Nu te-ai machiat frumos! Chipul lumii îți vine ca un tricou care e ții cu patru numere mai mari. Măi, faină rochețe ai luat. Nu, nu, e un tricou, a... Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă la rebeliune împotriva chipului acestei lumi. Dar mai există un chip. Dacă totul s ar aici, ar fi grav. Toți am arătat nașpa. Pentru că toți ar trebui să purtăm chipul lumii. Dar Biblia ne vorbește despre un alt chip. Chipul lui Hristos. Ascultă-mă, ăsta vine bine. Când te trezești dimineața și mergi la școală și întâlnești colegii tăi, Chipul lui Hristos îți vine bine. Colegii te vă ce mai ceva în viața ta care îmi place. E chipul lui Hristos. Chipul lumii, egoism, mândrie, răutate. Nu. No. Chipul lui Hristos, dragoste, compasiune, adevăr. Chipul lui Hristos îți vine bine. Știu că rebeliune se folosește de cele mai multe ori într-un sens negativ. Și înseamnă a te răscula împotriva unui sistem sub care trăiești. În 1 Ioan, capitolul 5, cu versetul 19, zice Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Unde zace lumea? În cel rău. Și în Apocalipsa, 11 cu 15, Îngerul al șaptele a sunat din trâmbiță și cer s-a auzit glasuri puternice care ziceau. Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său și El va împărăți în vecii vecilor. Lumea în care noi trăim îl are ca domn pe satan. El a creat un set de reguli și o listă pe care tu ar, el și-o dorește ca tu să ți însușești în trăirea ta și să porți chipul lui. Nu e nimic greșit să fii în rebeliune față de chipul acestei lumi. Și cum zicea Pavel, noi nu ne luptăm cu carnea și sângele, ci cu căpetenile, cu duhurile. Noi față de acestea suntem în rebeliune. Pentru că ca și creștini noi avem chemarea să purtăm chipul lui Hristos, nu chipul rumii. O să spun drept în fața astăzi. Sunt două tabere. Sunt doar două tabere. Echipul acestei lumi E Satan, Domnul, acestei luni cu setul lui de reguli care îți promit că vei avea fericirea și că vei fi împlinit și echipul lui Hristos și împărăția lui Dumnezeu care îți promit adevărata împlinire. În Matei 6, 24. ne se spune că nu putem sluji la doi stăpâni și lui Dumnezeu și lui Mamona. Așa că în seara aceasta tu ori te afli în poziția de a avea chipul lumii imprimat pe fața ta și a fi în rebeliune față de împărăția lui Dumnezeu, ori ai imprimat chipul lui Hristos pe fața ta și ești în rebeliune față de împărăția Întunericului și valorile ei. Sunt două tabere. Ori, ori, 50-50 nu există. Probabil că ne aflăm în cel mai decăzut moment al istoriei omenirii. Niciodată păcatul din câte am citit eu, nu a fost la un nivel atât de ridicat. Și totuși, Dumnezeu a considerat că tu trebuie să te naști în generația asta. Nu te-ai gândit niciodată că Dumnezeu putea să zică mă, generația aia va fi o generație, o luptă grea. Îl vreau pe Pavel acolo. Dumnezeu putea să-l aibă pe Pavel astăzi. Putea să-l aibă pe Petru astăzi. Nu, Dumnezeu a zis, ei sunt buni în generația respectivă. Astăzi îl vreau pe Marius, astăzi îl vreau pe Andreea, astăzi îl vreau pe Dani Dumnezeu a considerat că tu vei putea purta chipul Lui în generația ta și vei fi în rebeliune față de chipul acestei lumi. Așa că astăzi am să-ți vorbesc despre două decizii pe care va trebui să le iei. Dacă vei vrea să iei chipul Lui Hristos și să fii în rebeliune față de chipul acestei lumi. Două decizii pe care și-a drag și a ben nego le-au luat când au intrat în rebeliune, față de sistemul de valori al Babilonului, care presupunea idolatrie. Și dacă e notițe și ai face bine să ei, prima decizie pe care tu va trebui să o iei va fi să-ți alegi bine, bine, prieteni, Foarte bine. Prietenii. Eu personal cred că prietenii sunt un lucru foarte important. În biserică și dincolo de zidurile ei, prietenii le sunt importante. Am creat Facebook, Tocmai pentru că prietenile sunt importante. Pe Facebook, ascultă-mă, ai 850 de milioane de potențiali prieteni. Eu zic să încep să dai ad la ei și poți mă să-i rogi ca fiecare să-ți dea măcar un dolar. Ai avea 850 de milioane de dolari. 850 de milioane de oameni sunt pe Facebook care în fiecare zi dau 2.7 miliarde de like-uri. Asta e mult. Și în fiecare zi se abloadează pe Facebook 250 de milioane de poze. Preteniile sunt importante. Când Zuckerberg au o, o văzut că preteniile sunt importante. Eu e și cel mai bun business din toate. O crea cea mai tare rețea de socializare. De ce? Pentru că lumea pune accent pe pretenii. Dar mai cred un lucru. Ca și creștin, cred din toată inima mea. Că cel mai important lucru pentru om este să-l întâlnească în mod personal pe Dumnezeu și să intre în chemarea pe care Dumnezeu o are pregătită pentru el. Aceasta îi va aduce împlinire și fericire aici pe pământ și așa cum zicea Dani duminică în predica lui, răsplată veșnică. Ok, și avem Facebook-ul cu 850 de milioane de prieteni, cu 27 miliarde de like-uri și 250 de milioane de poze și avem relația cu Dumnezeu și chemarea pe care Dumnezeu o are pentru tine și te gândești care e legătura, Ionuț? E foarte simplu. Eu cred că tu ar trebui să-ți alegi prieteni în viața ta care să vadă în tine ceea ce Dumnezeu vede și să pună umărul la chemarea ta. Ăștia ar trebui să fie prieteni. Sunt mulți prieteni care îi poți avea, numai pe Facebook, 850 de milioane. Dar tu ar trebui să-i doar pe aceea care văd în tine ceea ce Dumnezeu vede și pun umărul la chemarea ta. Nu o să-l pe Facebook astăzi. facebook e foarte ok. Mulți ziceți, Doamne, slavă Domnule, că la asta n-aș putea renunța. Noi, bun. <sus> <sus> și poate te gândești nu, sunt da atâta de puțin, prieteni care văd de mine ceea ce Dumnezeu vede. Să atât de puțin ăia care sunt gata să pună umărul la chemarea mea. Bun, alege din ei puțin. Cât sunt, ia câțiva, înconjoară cu ei. Sau poate zi genuți, n-am nicio persoană din asta în jurul meu. Ok. Biblia spune că ai un prieten mai bun decât toți prietenii care ai putea avea și ăsta e Iisus Hristos. A fost o perioadă în viața mea, când eram în biserică, parte din biserică slujeam și n-aveam aproape niciun prieten dar am avut cel mai bun prieten lângă mine, pe Iisus Hristos. Și El m-a învățat să fiu un prieten pentru alții, așa cum îmi doresc să am o prieten pentru mine. Așa că dacă nu e astfel de persoane în jurul tău, roagă lui Dumnezeu să te facă pe tine un astfel de prieten. Unul care pune umărul la viața celorlalți, să ridice în chemarea lor. Spun mereu la grupă, și mă repet în fiecare duminică, și băieților le place asta, Mă repete fiecare și le spun că cel mai important lucru pentru mine este să-mi sfârșesc alergarea, să umblu cu Dumnezeu, să mă împlinesc chemarea, să-mi iubesc familia. În rest, că am 10 prieteni sau că am 2, că am 100 sau că am 50, eu cred că e mai puțin important. Știți de ce e importantă chemarea ta? Pentru că ea întotdeauna, întotdeauna presupune extinderea împărăției lui Dumnezeu. Întotdeauna se va referi la suflete În mod direct sau indirect Și nu mă refer aici la evangelizarea Prin prietenie pe care o practicăm ca și tineret Ci mă refer la cei prieteni intimi Pe care ți aproape de inima ta Pe care îi asculți și după care te iei Ca să iei chipul lui Hristos Tu trebuie să fii atent Ce prieteni ai în jurul tău Cu toți știm vorba Dacă vrei să zbori ca vulturii Nu stai cu găinile pentru că un vultur n-are nimic de învățat de la, despre zbor de la o găină. Dacă vrei și știi că Dumnezeu te-a să faci lucruri extraordinare și sunt convins de asta, doar trebuie să urmărești să fii în relație cu acei prieteni care nu te trag înspre mediocritate, ci te trag înspre excelență. Astăzi nu predic împotriva prietenilor, dar predic împotriva celor prietenii care te privează de înălțimile lui Dumnezeu. Știți care e factorul numărul unu care privează creștinii de a sfârși alergarea lor și de a-și împlini chemarea? După părerea mea personală și puține experiență pe care o am, cred că sunt prietenii și prieteniile. Poate te gândești că în biserică sunt totuși oameni drăguți, oameni simpatici și frumoși și te gândești jănuți, oricare din ei e un prieten bun pentru mine. Greșit. Pentru că unii au realizat că Dumnezeu a plantat o sămânță a în ei și o udă și o cresc în fiecare zi, iar alții încă n-au realizat. Și sparg semințe în fiecare zi în fața televizorului. Din păcate. Așa că da... Trebuie să iubești pe toți. Dar tu, la fel cum Isus a, a făcut, poți să alegi pe aceia care să-ți fie intim. Alege pe aceea. care urmăresc culmile lui Dumnezeu. În 1 Corinteni 15, cu 33, cuvântul zice, nu vă lăsați înșelați, tovărășirele lere, rele strică obiceiurile bune. Știți de câte ori am văzut tineri din grupa mea cu obiceiuri bune? S-au chinuit mult să-și le dezvolte și o prietenie greșită le o dărâmat pe toate. După ani de zile, eu nu-ți mă rog în fiecare zi, citesc cuvântul în fiecare zi, o prietenie greșită, o lună într-o prietenie greșită și le a pe toate. Mă rog că dacă până acum aveai astfel de prieteni în viața ta, în seara asta, două sfânt să-ți deschidă ochii, pentru că o să spun un adevăr, un adevăr care poate o să schimbe teologia ta în seara asta. Chemarea lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu, relația ta cu El e mai importantă decât relația cu oricare ar prieten pe care îl ai. Și dacă asta schimbă teologia, de reset și scriu din nou. Relația ta cu Dumnezeu e mai importantă decât oricare prietenie pe care o ai în viața ta? Mi s-a întâmplat să vorbesc cu unii tineri și să-mi spună știu, le-am zis prietenilor mei despre chemarea care Dumnezeu mi-o are și știu, Dumnezeu mă cheamă la lucruri mari și când le spun par așa nebunești. Și le-am zis dată da, o râs sau am zis, ha, mea, trece, o trecu de peste. Cred că ar trebui să-ți reevaluezi prieteniile. Cred că biserica ar trebui să fie locul principal în care tu poți să spui la ceea ce Dumnezeu te-a chemat. Și dacă e o persoană căreia care tu îi spui la ce te-ai chemat Dumnezeu și râde sau desconsideră asta, eu cred că acea prietenie nu are ce căuta în viața ta. Pentru că tu ai nevoie. Viața e scurtă, cum zicea te, dintr-o predică. Ai o singură șansă să porți crucea lui Hristos. fă -o bine. Cu prieteni mulți, cu prieteni mai puțini. Important e cum porți crucea lui Hristos. Mă gândeam de multe ori la și mă amase aminte de momente care le-am avut și eu cu prietenii mei, Momentele ale de supărare. În care unul se supără că celălalt nu dă la fel de mult în prietenie. Eu te-am sunat de trei ori, tu mai ai sunat numai de două ori. Eu dau mai mult, mai supărat. Momentele alea în care unul îl vezi supărat și mudi e ok, până când intri tu la tineret și atunci îți aruncă privirea și tu deja știi ce e mă, trebuia să o sun pe ăsta și nu l-a sunat și vine și spune, știi m-am supărat pe tine, tu nu dai îmi prietenie cât dau eu, pentru tine nu e la fel de important știți ce n-am auzit niciodată? un prieten care să vină să zică m-am supărat tare pe tine, pentru că da am mai mult timp îmi prietenia cu mine decât îți de dai relației tale cu Dumnezeu încă nu l-am auzit prietenul ăsta. Cel puțin nu în viața mea. Un prieten care să zică, pretrecem prea mult timp la bowling și la film, mai mult decât ne rugăm sau citim Biblia. Un prieten care să zică, nu mă mai scoate așa mult la KFC și la McDonald's. Cumpără scărți ca să citești despre chemarea ta și investește în chemarea ta. Parcă vorbesc de extractereștri astăzi. Încă nu i-am auzit pe prietenii ăștia. Eu am luat o decizie în viața mea în urmă cu câțiva ani. Și am... Eu mi-am schimbat teologia în momentul respectiv. Când mi-am dat seama că viața trece foarte repede, până la 15 ani nu trece repede, de acolo încolo trece foarte repede. Puc 19, puc 26. Parcă nu te fiecare dată trec 3 ani, nu 1. Am luat o decizie și am zis, cel mai important lucru pentru mine. Va fi Dumnezeu, relația mea cu El și chemarea mea. Și dacă va fi să-mi aleg prietenii, eu voi alege poate de bine, ca ei să aducă un plus în direcția asta. Ascultă-mă, Babilonul la fel ca lumea de astăzi avea un alt set de reguli față de locul de unde Daniel și prietenii lui venea. Ei erau din copilul lui Israel. Noi ca și creștini suntem din împărăția lui Dumnezeu. Daniel era într-un loc străin în Babilon. și a și și Neg, erau într-un loc străin. Noi astăzi în lume suntem într-un loc străin care are alți set de reguli față de împărăția din care noi facem parte. Dar Daniel era un vultur și prietenii lui erau niște vulturi. Tot timpul m-am gândit unde era Daniel în momentul ăsta, în capitolul 3. Zice că a fost de la curtea împăratului Nebucanețar. Și și fără lor cel mai greu, cu cea mai mare autoritate între ei, prietenii lui Daniel, au rămas vulturi. Știți de unde știu asta? Pentru că în momentul, acolo gândiți-vă, erau zeci de mii probabil de oameni în fața chipului de aur. În momentul în care au sunat toate instrumentele alea ciudate, de care probabil că prima oară auzi de el în Biblie, nici unul dintre ei nu au zis ceva de genul. nu mi s o și retu și să vadă haldei. Ăia doi nu s-au închinat. Se ia pe cei doi și al treilea să zic: bă, retul meu de la Nike s-o dezlegam. Mergeți voi la cuptor, că eu mă rog pentru voi, ok? Eu sunt aici, mă rog ca Domnul să fie cu voi în cuptor. Puteam, mă, legește. Oh, retul de la s-o legă. Hopa, deja ne-am... Nu mi-am dat seama. Eu au fost vulturi, toți trei au avut coloană vertebrală. Eu au fost rebeli față de sistemul de valoare al Babilonului. Când Babilonul a spus idolatrie, i-au spus Dumnezeu. Singurul care merită închinare. Unde ești tu astăzi? E întrebarea mea pentru tine. Al că, care e chipul poți tu imprima pe fața ta? Și ascultă-mă, chipul lumii se vede de la depărtare de o milă. Pentru că e tare urât. E tare urât. Și când cineva îl poartă, arată tare urât. Chipul lui Hristos e frumos și atrage oameni. Pentru că, așa cum am spus, are dragoste, bunătate și compasiune. Prietenii sunt oglinda viitorului tău, așa că ai face bine să-ți aleși cu înțelepciune. În fiecare predic, am zis puțin despre prieteni, pentru că consider că e foarte important. Dar oare vei lua tu decizia corectă în seara asta? Mă rog Adus Sfânt. Duhul Sfânt să-ți dea puterea, nu numai să o decizie, ci să o și ții în seara asta. Al doilea lucru, care cred că e foarte important, pe lângă prietenii, și așa cum au spus Daniel și au ales prietenii corecți, toți trei erau vulturi împreună cu Daniel, i-au căutat înălțimile și culmile lui Dumnezeu, un alt exemplu de prietenie excelent în Biblie este David și Ionatan. Și știți ce e interesant? După ce moare Ionatan și David îi scrie două versete care sunt foarte adânci despre prietenia lui cu Ionatan, nicăieri nu mai se precizează despre prietenii lui David. Pentru că chiar dacă cel mai bun prieten care îl avea s-a dus, David a rămas în continuare cu cel mai bun prieten care era Dumnezeu în viața Lui. Așa că dacă vrei să porți chipul Lui Hristos în seara asta și să fii în rebeliune față de chipul acestei lumi, o rebeliune bună, nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Nu fiți ca El. Nu ascultați de El. Este să-ți prietenii. Ascultă-mă, cu prietenile greșite ca și cu funile legate după tine și bolovan. Sunt cercuri de prieteni care Caută mereu și mereu. fan, entertainment și mai puțin pe Dumnezeu. Și poți să fii tu cel mai zelos dintre ei. Va trebui probabil ca o perioadă să ieși afară, să-L cauți pe Dumnezeu și să-ți arate preteniile corecte. Aleargă cu cei care aleargă. Al doilea lucru, care este important și a fost important pentru și-a drameșat Shad, și-a ego, este să respingi idolii respinge idolii din viața ta. În versetul 16, cuvântul zice Shadramesha Shadrame, și Shadrame, Abednego au răspuns împăratul nebucat de Noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată Dumnezeul căruia slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta împărate. Shadramesha Shadrame, și Shadrame, Abenego, într-un moment crucial în care viața lor era în pericol a fost niște rebeli adevărați au purtat în echipul lui Dumnezeu. A spus, noi nu ne vom închina. Și în 1 Ioan, capitolul 2 cu versetul 15, zice: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Că tot ce este în lume, pofta firii, pofta ochilor și lăudăroșiei vieții nu este de la Tatăl, ci este din lume. Există o listă cu șase minciuni pe care Satan vrea să-ți o vândă în fiecare zi indiferent că mergi la școală sau că ești acasă, că aprinzi televizorul sau că citești ziarul, sunt șase minciuni care Satan vrea să ți le vândă, să le crezi și să le trăiești. Prima din ele, o să trec repede peste astea, așa că ar face bine să fii prompt, sunt banii. Dacă vrei să fii fericit și împlinit, chipul om lume spune, că trebuie să ai bani. Așa cum zicea Vlad Coste, Într-un video de-a tu trebuie să ai ultimul bb tu trebuie să ai iPhone-ul 5, care nu s-a scos, o să scos între timp, tu trebuie să ai, să-ți permiți o vacanță de lux, tu trebuie să-ți permiți un telefon tare și un salar cu vreo 5 cifre, ar fi fain. 5 cifre arată bine. Mergi la semafor și parchează acolo, oprește, se face roșu și vine un tip cu brandul puțin mai pronunțat, ține mâna pe volan, telefonul la ureche, mașina decapotabilă, de preferabil Mercedes sau BMW. Și te uiți la el, tu care treci cu Ghiosdano, te duci la școală și abia ți ai luat biletul de tramvai. Dacă aș conduce mașina lui, aș fi fericit. Auzi despre oameni care călătoresc și vă lumea întreagă și te gândești, mai e vara asta, m la bunici, am fost în sat. Dacă aș merge și eu în țări străine, aș fi fericit. Și chipul acestei lumi vrea să spună, dacă vei avea bani, vei fi fericit. Ascultă-mă, sunt nenumărate exemple de oameni care au lăsat confortul lumii occidentale și s-au dus în țările din lumea a treia ca să le slujească acelor oameni. De ce? Pentru că Dumnezeu i-a chemat acolo și-au considerat că chemarea al Dumnezeu este mai importantă decât banii. Poate Dumnezeu pe tine te cheamă să ai bani și nu-i nimic greșit în a avea bani. Dar dacă banii devin Dumnezeul tău și după ei alergi, ai încurcat prioritățile. Al doilea lucru este trupul tău. La fete, 90-60-90, machiajul perfect, ținuta perfectă și dacă toate astea nu sunt de astul, un pic provocator. Și lumea spune, dacă vei face așa, vei fi apreciată. O să primești apreciere. Băieții se vor uita după tine. La băieți, biceps, abdomenul perfect, pectoralii, mai în afară. Du-te la sală, zice lumea. Nu-i nimic rău să merg la sală. Dar dacă mergi la sală, doar să arăți bine ca să se uite fetele după tine. Totul e greșit. Așa că lumea îți vinde aceste minciuni. Trebuie să ai bani și trebuie să arăți bine, ca să fii fericit. A treia minciună pe care ți-o vinde este sexualitatea. Dacă vrei să fii fericit, meu, nu poți trăi chiar, chiar pur. Adică 50-50. Nu faci sex, dar măcar să te uiți la pornografie poți. Adică tu cu prietena ta nu să atât de departe. Nu mergeți numai un pic. 50/50. -50. O să fii fericit. Senzații tare. Și Hristos vine și spune numai dacă te-ai gândit și ai poftit în inima ta o femeie e prea curvit. Nu există 50/50. -50. Ori ești în rebeliune față de chipul veacului ori față de chipul lui Hristos. Unde ești tu în seara asta? Al patrulea lucru este puterea. Și ascultă-mă dacă vor fi idoli care te vor ispitii în viața ta să te închin, vor fi din aceste domenii. Aceste șase domenii mari. Puterea. Sunt oameni care, 30 de ani din viața lor, lucrează într-o companie, numai ca să ajungă la un moment dat, pe scaunul din capul mesei, unde este Consiliul de Administrație și să fie cel care dictează. Oameni care toată viața lor urmează o carieră care nici măcar nu le-a plăcut, doar să ajungă în punctul în care alții să-i urmeze, să aibă putere. În Împărăția Lui Dumnezeu, chipul Lui Hristos ne-a învățat că puterea este să se slujești pe alții. Nu ca alții să te slujească pe tine. Al cincilea lucru este celebritatea. Peste tot, în media ni se arată cântăreți, politicieni, sportivi care cer închinare și spun, dacă vrei să fii fericit și împlinit, tu trebuie să primești închinare. Trebuie oamenii să te aclame, să te aplaude. Tu meriți asta. Știți cine au avut gândul ăsta în el la început? Lucifer. Și el și-a primat astăzi chipul în lume. Dacă vrei să fii fericit, trebuie ca oamenii să ți se închine. Să zică, oh, tu ești cel mai tare, nu-i nimeni ca tine. Și sunt oameni care toată viața lor, care după celebritate. Și primesc în schimb decepție, depresie. Al șaselea lucru. Este intelectul tău. Satan poate va încerca să ridici un idol în viața ta prin intelectul tău, care e un lucru bun primit de la Dumnezeu. Dar sunt oameni care cred că viața lor gravitează în jurul diplomelor pe care le au. Tu ce diplomai? Școala profesională. Am trei masterate pe perete. Și se gândesc: Asta contează. Când intră omul la mine în birou, se ia vreo două minute să-și întoarcă capul pe toate diplomele mele. În care din cele șase domenii poate le-ai lăsat, ai lăsat lumea să ridici un idol în viața ta? Banii sunt buni, puterea e bună, toate sunt bune, sexualitatea e bună la locul unde Dumnezeu a pus-o. Dar când ne a luat chipul acestea, devin foarte rele și foarte nocive îți pot distruge viața în totalitate. În Efesen 4 cu 29, cuvântul zice, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor care îl aud. Aici, dacă intri să studiezi versetul acesta în limba lui originală, niciun cuvânt stricat, știți cât de puternic e versetul acesta? El spune, de fapt, nici o aluzie la păcat să nu există în viața voastră. Știți ce înseamnă aluzie? Înseamnă când tu zici un lucru și numai doi, trei din cercători, știu la ce te referi. Celan Ce cu capul nor, habar n-au. O glumă de aia de interior. Zică uh, uh, că și eu, Dani, și încă doi știm la ce ne referim. Pentru că avem o experiență împreună undeva în trecut în care am folosit expresia asta. Aluzie înseamnă să folosești ceva aparent care nu deranjează pe nimeni, nu e un păcat, ca să faci o trimitere la ceva greșit, la ceva imoral. Nu pe față, nu o glumă imorală spusă direct în față, o aluzie, un fir de ață care conduce la ceva imoral. Cuvântul lui Dumnezeu este atât de categoric încât îți spune dacă vrei să porți în tine, chipul lui Hristos, nicio aluzie la păcat nu trebuie să existe în viața ta. Pentru că păcatul aparține chipului acestei lumi. Este pe lista, este pe oferta pe care satan o are în fiecare zi pentru oameni. Pe meniul pe care îl dă. Ai luat tu creștinismul tău atât de în serios până acum, încât să elimini orice aluzie la păcat? Orice aluzie în noța, Adică, e un pic am greu? Adică înțeleg să nu... Păcătuim. Dar să. Nici măcar o trimitere? Căți că Pavel vorbea degeaba când spunea: Vorbiți între voi cu psalmi și versete, cu cântări. Poate încerc cu tot de prieteni, ai permis aluzii. Știți unde mai sunt aluzii? În filme, în muzică. Și m-am găsit de multe ori eu în situația în care am stat și am permis aluzii în viața mea. Nu, nu ziceau pe față, dar înțelegeam cu toții la ce se referă. Lipsea un cuvânt. Nu termina propoziția, dar știam cu toții ce urma. Asta e o aluzie. Ascultă-mă, un creștinism plin de aluzii. Nu-ți folosește la nimic. Un creștinism în care să fii 50-50, să porți astăzi chipul lui Dumnezeu și mâine să, iară să echipul chipul lumii și iară te chinui să pui chipul lui Dumnezeu, nu o să te ducă nicăieri. În seara asta, mesajul meu este unul simplu. Cât de radical ești tu să fii un rebel? Pentru împărăția lui Hristos. Un rebel față de sistemele de valoare ale acestei lumi și ceea ce promovează ea. Rebelii sunt oamenii care plătesc cu viața pentru ceea ce cred. Se răscoală împotriva unui sistem. Și Biblia spune, noi nu suntem din această lume, noi suntem născuți din Dumnezeu. Sistemul acestei lumi nu a fost conceput pentru noi. Pentru noi Dumnezeu a creat chipul Fiului Său, Hristos, ca să-L purtăm. Noi pentru asta luptăm și vom fi radicali. Dar întrebarea mea astăzi este cât de radical ești tu să se alegi prietenii tăi și poate să nu ai niciun prieten dacă în jurul tău nu sunt oameni gata să pună umărul la chemarea ta și la ceea ce Dumnezeu are pentru tine. Cât de radical ești tu să iei decizia asta? Cât de radical ești să pășești afară din cercul de prieten sau din mediocritatea în care ai ajuns? Și să spui, nu, Dumnezeu m crea pentru excelență. Știi de unde știu? Pentru că Hristos este excelență. Și în momentul în care a murit pentru mine la cruce, Hristos o a plantat în mine sămânță, ADN, al excelenței, nu al mediocrității. Crezi tu asta? Și dacă crezi asta, eu cred că e timpul să te ridici și să te îndrepți spre culmile și înălțimile care Dumnezeu le are pentru viața ta. Și dacă ceva stă între tine și Dumnezeu, ascultă-mă, dacă ceva stă între tine și Dumnezeu, Biblia îți dă tot dreptul și toată autoritatea să-L dai la o parte. Indiferent care ar fi acel lucru. Dacă este un prieten cu care have, ai mult fan și multă distracție, Biblia spune poți să-L dai la o parte. Dacă El stă între tine și Dumnezeu poți să-L dai la o parte. Dumnezeu are prietenii potriviți pentru tine. Daniel, și Mesha și Abednego au fost dintre oamenii răsăriți al lui Israel. Ei erau cei care au cultivat excelența în viața lor. Nu degeaba nebucanețari când au trimis să ia dintre lui Israel, au răsărit ei. Mai înțelepți ca toți ceilalți. De ce? Ei umblau cu vulturii, nu cu găinile. Întrebarea mea seara asta. Ești tu gata să fii radical pentru Hristos? Ești tu gata să dărămâi idolii din viața ta dacă ei există? Aș vrea să închidem ochii.